Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon mm. Ännu en vecka, ännu en podd, ännu en fredag och ännu en ett glas med whisky hemma hos Emil En mm. riktig, riktig virrepidde We're pine <laughs> We're a stick <laughs> mm. Ska du gå in så någon gång om du är i England någon gång eller USA eller sånt där Hello sir. A stick place A stick <laughs> Get the fuck off my property <laughs> Så svarar de nog då Ja <laughs> Det gör de nog Jag ska vara lite full redan när jag gör det också Ja, ja. <clears throat> Nej nu tänkte jag på någonting Jo eh, Det är jävligt skönt så här ibland att spela in på en fredag Eftersom ibland så lirar inte våra privatliv med att spela in varje torsdag. Och det tror jag inte det är någon som bryr sig om egentligen. Man Aj, kan ju nej. nämna det igen. Mm. Och det är för jävla gött att det lite fredag att sitta och spela in podd så här. Eh, med en sån här mm. äh, halvsexig förkyld röst som jag har nu. Ja, känner jag. jag känner nej, att det vibrerar nej. som fan det i bröstet Det låter, låter bra tycker jag. <laughs> och... En riktigt, riktigt stor Baksnus under läppen Som gör att överläppen Knappt nuddar händerna. Nej. Så så man att, får sitta extra långt ifrån mikrofonen Mm. mm. får prata lite högre idag då, Så att det inte För att det är, överläppen Alltså buktningen och överläppen liksom Petar mot puffskyddet mm. Svårslaget Och en whisky på det mm. En riktig singelmalt det är fina grejer det, slurk, slurk mm -hmm. eh, Ja, vad eh, Frågar du ändå nu igen Lite tillbaka då, nu vill jag ändå veta Har du, varit lite sjuk mm. Har du kunnat spela något Eller har det varit mest eh, Sömn eh, Jag har försökt att spela Jag försökte spela lite Sega Och det gick eh, ingen vidare Alltså bara sen nej jag orkar inte ja. eh, Jag har mest legat i soffan Och glott på eh, Youtube-klipp där hackers lurar sådana här indiska scammers som ringer. De som ringer säger att de är från Microsoft. Ja, ja. Och som försöker använda SysKey på din dator. Mm. För att sen, för SysKey, om jag ska förklara det jävligt lätt. Du skriver SysKey typ i här sökfältet på Windows. Mm. Jag tror inte det finns i, längre, men gjorde det förut. Kanske för de som fortfarande använder Windows 7, jag vet inte. Och då kommer fram en liten ruta och då får du ställa in användaren av lösenord sen trycker du på OK, sen är datorn låst. Mm. Och om det då är en person som gör detta via någon sån här fjärrstyrgrej oh. för att använda fackuttryck så kan ju de bara ställa in och eh, hitta på använda och lösenord och sen säger de, du måste betala oss 3000 dollar så kommer vi återställa din dator så vi kan använda den igen. Och detta är efter de har försökt att lura en att man har en massa virus genom att öppna någon logg med alla Varningar och fel som har gått på datorn det kan ju vara alla gånger du har tryckt på musknappen Och hört den här lilla signalen mm. När du är lite för snabb ja. Fast de säger, åh oh, jävlar det är virus alltihopa mm. Och då är det hacker som lurar dem som med den här fjärrstyrningstjänsten Så tar de sig istället in på eh, Den här frame Eller den här Där alltså som försöker frama dem Alltså den här scammers dator ja. Lägger in virus Eller kopplar upp sig med något avancerat program och stänger ner 38 datorer som finns på det här callcentret. <laughs> ja. Det tycker jag är jätteroligt att titta på. För det var en kille som gjorde det. Och <clears throat> så frågar han den här killen på andra sidan. Ja, vi har fortfarande problem med datorn. Vad händer? Det händer ingenting. Vad gör du för någonting? Och han bara, nej det, det är lugnt. Ja, det kan inte vara så att alla 38 datorer i ert nätverk har kraschat. Mm. Och så blir det ett jävla liv. <laughs> så hör man någon skriker som fan på indiska i bakgrunden. Så får man läsa Youtube-kommentarerna och säga, okej okay, men det här är Hindi eller Punjabi där de skriker. Vad är det som händer? Typ. Alla datorer har kraschat. Vad fan har du gjort? Typ ja, jävlar vad härligt. Mm, jag gillar sånt. Vad kul det hade varit att vara så bra. Ja... Vi får titta på många sådana där också. För det var en kille som streamade live på Twitch När han eh, lurade scammers Och mm. jävlar var han tjänade pengar på det ja, jo, ja, Han fick ju sådana bits på Twitch Så att det mm. eh, spruta ur det Fan i mm. mig Så det är det jag har gjort med Sen så testade jag Nintendos online-tjänst lite grann eh, När det kom Då var jag också sjuk Så jag orkade, orkade egentligen inte spela så mycket Fast jag egentligen ville men jag tänkte att jag ska göra en video Och en recension om det här Så att jag tänker att jag sparar det Ja, perfekt Är det någonting du vill nämna Så du har tittat Eller Sådär, sådär. Uh, Ja, uh, saken är att det har varit Champions League-vecka mm. Då blir det mycket fotboll Särskilt nu då när man kan se två matcher Varje dag mm. Förut har det ju varit Tisdag och onsdag så har matcherna börjat 2045 mm. Nu är det en match 1850 också Damn. Ja, så nu då har det inte blivit så mycket spel eller film eh, den här veckan Men däremot så kan jag väl nämna att eh, jag tittade nu när jag kom hem från jobbet idag Så tittade jag på eh, 20 minuter gameplay från Just Cause 4 Och eh, det är något sådant spel som jag kommer vilja skaffa här i slutet på oktober mm. Jag har gillat både ja, allihop, även om jag bara har spelat igenom två igen. Så tyckte jag att det här, Jag gillar det här skapandet av kaos Och att man kan vara Uppfinns Man kan vara kreativ Kreativ kan man vara Så det verkar vara mer av så, samma sak mm. Däremot så kanske det känns som Att det är ett sånt som man väntar några månader Tills det har gått ner i halva priset istället mm. Så Och så känns det inte så länge sedan Jag spelar trean heller jag, jag spelade i början av året Men det är ju ett tag sedan nu trots allt Men ändå så känns det rätt nära mm. Men eh, jag delade det klippet på Fyrkantiga ögons Facebook-sida Så kan mm. ni gå in och titta om ni vill Jag spelade faktiskt genom tvåan för nio år sedan Det tyckte jag var in i helvete roligt mm. eh, Grejen i det här fyran nu då Man tänker att nu har det varit eh, fallskärm Och sen har det blivit den här grapplinghucken Och så har det mm. blivit en wingsuit Nu är det tydligen eh, eh, Lite ska kunna vara så här, naturkatastrofer också det mm. kan komma tornados och sånt som Om jag har fattat det rätt att man ska kunna utnyttja I sitt spelande då på något sätt också så det... Och så kan man göra en grästrimmer Också med näven Antagligen Ja, eh, annars så har jag hämtat ut Den här idag Joel sitter nu och flashar Med sin nya iPhone XS Max Plus ja. 8XS -X. Eh, Nu har jag ju efter många, jag har också alltid sagt iPhone X. Men nu tittar jag ju på det här eventet och de säger ju iPhone 10. Tydligen. Ja, det är, det är alltså en romersk siffra. Ja, det har inte jag fattat. Det är Så... som det inte är, Mega Man X. Ja, just det. Så iPhone XS Max. Mm -hmm. Så. Ja, jag, det alltså, jag det är, är en bättre telefon <laughs> än vad det är ett bra namn. Så kan man väl konstatera det. Ja, alltså det intrycket jag fick av att smygtafsa lite på den var ju att jävlar var skön när... jag gillar den telefonen, den är tunga Ja, det var det första jag reagerade på när jag tog upp den, att eh, bra tyngd den men att alltså det ju både min... större hårddisk och större batteri mot vad jag har haft tidigare så. Den får ju min Samsung S8 och framstå som en eh, lättviktare mm. även om det är en fantastisk telefon ja, ja. Eh, Jag blev ju skitsugen på att skaffa en sån själv och notera nu, vi är inte sponsrade av någon <laughs> Eh, bodegan, eller bondegan Har vi inte hört så mycket från Nej, just det eh, De fick slut på rotmos kanske Antagligen Men alltså, där, jag blir, man blir ju sugen på iPhone igen När man ser den där mm. Men jag ska ta en titt på Samsung Galaxy Note Den nyaste ja, just det. Jag tänker inte köpa den än på ett tag alltså Jag har sparat undan en jävla massa pengar Men det ska jag ha när jag flyttar sen i december Och mm. köpa lite möbler och, Ja, just det Lite grejer till mitt lekrum, mm. så att säga. Så det är det som kommer att vara prioritet nummer ett. Sen är det absolut inget fel på min telefon. Det är någon liten skråma på skärmen efter att jag hade ett sånt där telefonskydd som gick sönder. Och då blir det en massa märken i min skärm när jag tappar den med skärmen rätt ner i backen. Ja, det, det hände ju förr eller senare. Mm. Det har hänt massor med gånger med andra telefoner. Fast då har inte haft några skydd och har inte varit några problem. Nu hade jag skydd och då blir det problem. Ja, det är typiskt. Så jag kommer aldrig använda något mobilskydd mer, för ja. det är ju skit. Ja, jag tror att jag ska skaffa en sån där plånboksgrej till den. Mm, det har jag haft också. Jag tycker bara att det blir så otympligt och det är så jävla skönt att hålla i en telefon när den är där, så att säga, naken. Mm. Absolut. Men vi får se, alltså... Men det verkar ju vara en... Svinbra telefon. Ja, det var ju jävla bra det. tryck i högtalarna. Ja, i den också. Vi tittar lite på Fury Road, den med Max. Så det, och det spelar en låt också, gjorde vi i, i för sig. Men ja, och jämförde. Hur framförallt det låter på min... så det är det så att det känns som att ljudet inte är burket utan att det är rätt brett omfång. Eller vad som mm. man säger. Det är lite bas och lite stereo och sådär. Så, där, så det, det låter bra. Jag tyckte det var brett omfång på min Samsung-telefon också. Nu är ju den ett år gammal. Men det kändes ju klent i jämförelse. Mm. Så. Fast sen lyssnar inte jag på musik i högtalaren på Nej. min telefon. Det är ju bara ungdomar på bussen som vill störa omgivningen som gör det. Ja, just det. i Göber har talat. Mm. <laughs> och sen vi pratade ju ändå lite i veckan via Messenger och lite på jobbet, så på lunchrast och sådana här grejer om att eh, sega. Skulle släppa en ny sån Classic Mini konsol Sin typ sjätte i ordningen mm. Och eh, Playstation Man. Är ju inne på det nu också Att de ska släppa en sån ja. PlayStation Classic Mini Nintendo är ute med två redan Och sen eh, Commodore 64 Mini mm. Jag väntar fortfarande på att någon ska släppa Amiga Mini med någon Som är emulerad på rätt sätt också Ja just det och det har ju till och med, det här var ju visserligen bara en diskussion Men någon som nämnde, tänk om det skulle komma en sån PC Classic Mini också Typ 486 eller 386 Ja typ, med spel från den tiden liksom. Do, DOS, MS-DOS Mini Mm, det hade varit häftigt. Men nu var det ju den här Sega Genesis-grejen som ska komma Eller Mast, vad heter det? Jag ser Mega Drive. Det, det är för att jag är uppvuxen med det namnet. Ja, men om jag har förstått att det har funnits tidigare, men jag uppfattar det som den här gången. Jag försökte hitta nyheten. Mänskitsnabb. Så alltså vi kan ju säga så här: Sega har ju släppt <coughs> sådana här nyversioner av Mega Drive. Nu menar jag inte mm. Mega Drive 1, 2 och 3 och den här multimegan, utan att det blir något sådant här. Nu i moderna tider så släpper vi en konsol med några inbyggda spel, men den kommer också kunna ta liksom kassetter. Ja. Det fanns ju även för vad fan typ 7-8 år sedan fanns mm. det sådana på biltema och alla jävla ställen. Ja. Eh, och Då var ju också problemet att eh, emuleringen är ju kass på de som är inbyggda spel. För det är ju inte så att de är inbyggda i moderkortet eller något sånt där, utan det är ju en emulator som kör dem, mm. eh, och. Eh, när du sätter i spelet så vet jag inte om den kopierar spelets romfil och sen emulerar den som Retron 5 mm. gör. Ja, just det. Som skulle vara en här superbra multikonsol men så var det emulering där de dessutom har snott en massa emulatorer och tar betalt för dem vilket är ju helt jävla förkastligt. Ja. På så jävla många sätt och vis. Och Plus att ljudkortet i de här eller emuleringen av ljudet för jag har kollat jämförelsevideor på internet eller Youtube om jag ska vara mer specifik där de jämför den med vanliga Mega Drive och det låter ju för jävligt <laughs> och en sån grej tycker jag ändå är ganska viktigt plus att bilden är ju röv på de flesta mm. och sen så släpper Nintendo sina Classic Mini och släpper Sega en till fast de hade släppt något år tidigare än vad Nintendo hade gjort, som mm. var likadan. Och så är det så här, här får man med 80 spel, det, vad är det då, ett 20-tal Sega Mega Drive spel och sen massa spel som får homebrew-scenen att framstå <laughs> som... Lyckad. Eh, ja, den är väl rätt lyckad ja, för sig. Ja, men... att den är. Men just att... Nu <coughs> har jag teasing kaff här. Ja. Eh, men att, för det fanns ju massa sådana här spel som Homebrew-grejer hade gjort. Typ, okej okay, men nu ska vi knäcka den här konsolen och för att bevisa att vi har lyckats ta oss in i den på något sätt och att vi hittar något, eh, något litet kryphål någonstans så har vi gjort ett litet pong-spel. Typ sådana här mm -hmm. Homebrew-grejer. Ja. Eller, det fanns ju något Super Mario-spel också som jag glömt vad det hette som kom till Xbox när, när den var knäckt. Okej. Okay. Möglantvarietet, det var superpopulärt tydligen. Men alltså, de, de, de där spelen framstår ju som rena mästerverk, även om de kanske är kul, men simpla spel, liksom. Fram, framstår ju som totala mästerverk om vi jämför med den här skiten som man får med i de här Sega Mega Drive-apparaterna. Ja. Där du får spela typ Otello <skratt> Eller någonstans. Ja, jag ja, förstår. Men den som ska komma nu i alla fall ska väl vara mer i. Tanken är väl att den ska hamna i samma klass som. Nintendo Classic, Mini, Super Nintendo till exempel eller ja. NES-versionen. De låter inte någon annan aktör i Kina göra någon Wish-kopia. Liksom. Nej, det verkar så i alla fall. Om jag har förstått det hela rätt. Ja, alltså grejen är ju att det känns som att det är lite för sent. Ja, kanske. Att eh, försöka hämta upp det här. Sen är det klart att eh, Sega Mega Drive var ju svinstora Master System också i typ Brasilien och eh, här i Europa. Då var ju de lika givna som Nintendos apparater. Mega Drive eh, eller Genesis som den heter i USA gjorde väl rätt bra ifrån sig där också i början. Ja, den kom lite tidigare än Super Nintendo till exempel. Så det var ja, ju ja, den visst. kraftfullaste konsolen på marknaden just då. Ja, så den höjde. Det, den... det lockar ju säkert sina eh, köpare på ja. grund av det. Och kanske. Det att... väl om Nintendo 8 bit också eh, typ. Eller inte kanske totalt tror jag inte. Men Nej. alltså att det började gå bättre och bättre för den. Ja. Och det var ju precis innan Super Nintendo släppte När den kom så sopade den ju fan banan med Mega Drive. Mm. Eh, sen det är det även en sån där klassisk grej som man brukar säga också: Att eh, Mega Drive, de ville väl eh, skaffa sig, Sega ville skaffa sig en liten vuxnare image. Och det var till kombaspel Och de hade mm. ju den här. Eh, den var ju snabbare än Super Nintendo. Ganska mycket snabbare. Men tappa på alla andra punkter, va? Visst är det så att. Jag vet liksom... inte om det är så att processorn. Jag, vet, jag tror fan inte att den var så mycket bättre så. De försökte ju marknadsföra med blast processing. Ja, det är men, härligt Men, att men det var ju bara på ett sånt härligt. Med. Det var ju något någon journalist hade hittat på, liksom det här ja, ordet bara. Och precis. han ämnade väl inte att använda det som att det var någonting som de hade. För Nintendo hade ju Mode 7-grejen på Super Nintendo. Mm. Som Exakt. gjorde att man kunde rotera bakgrunder Och sådär bland annat Ja, Men det är ju liksom en Det är en marknadsföringsgrej Helt enkelt Ja, Och just det här man skulle tilltala lite äldre kids Att det här är inte liksom barnspel Som Super Mario utan här har vi Coola grejer som Sonic ja. Och lite mer vuxna spel Sen var ju Sega Mega Drive Var ju överlägsna på Sportspelen till exempel Nu ska vi ja. se, ska vi titta här nu Joel har framme en liten Ska vi se ja, en, CPU här En specslista över Bara lite siffror Så kan man väl se då att Super Nintendos processor Var på 2,68 MHz Och Sega Genesis på 7,67 MHz Och sen tappar den på precis Allt annat Ja då hjälper det ju inte Jättemycket Nej. Och så man kollar på grafikprocessorer Och sådana här grejer och antal färger Och sånt samtidigt så är det väl också En del skillnad Ja, eh, om vi ska ta det lite snabbt också då så har eh, Super Nintendo kunde visa 256 olika färger då samtidigt mm. och eh, Genesis 64. Ja. Det märks om inte annat när man spelar Final Fight på eh, Mega CD. Ja, okej. Okay. För det är typ gult allting. <laughs> ja. Begränsningar i färgerna gör ju att det ser lite så här halvdassigt ut. Mm det kan man väl märka i viss mån på Street Fighter också. Men jag tycker, men ändå så Street Fighter tycker jag till exempel den Champion Edition tycker jag ju är helt fantastisk. Jag älskar att spela Street Fighter på Sega. Mm. Sen kanske Super Nintendo-versionen och till exempel Turbo är bättre, alltså rent objektivt. Men mm. jag som alltid har varit Street Fighter på Nintendo, liksom väldigt hardcore med det. Även när Street Fighter 3 släppte sin special grej med Street Fighter Anniversary till PS2 så var det fortfarande Turbo på Super Nintendo som var grejen. Ja. Eh, sen fick jag spela det på Sega bara, men det här är ju helt överlägset. Kontrollmässigt kände jag. För spelar man eh, Champion Edition med en sexknappars kontroll eller sex på Sega så är det. Mm. Det, det, det är knäcker Super och så jävla hårt ja. Men det är En smaksak bara mm. Kan jag väl säga Det är ingen som kommer att vara överens med mig så. <laughs> Ja nej nej Men det, det är så det är. Och det är helt okej okay också Ja så är det ju Sen tycker jag att Guiles låt Till Sega Mega Drive är så jävla skärmig mm. För Segas ljudkort var ju en synt Liksom med <clears throat> ett ljudkort eh, Yamaha synt typ mm. Eller den hade två ljudkort hade den Ja ju. Uh, och jag vet inte om man kunde spela Typ uh, en kanal med samplingar Eller mm. sådär Sen var det ju synt att du får ratta fram någon ljud Mer eller mindre ja, just det. Medan Super Nintendos ljudkort var åtta kanaler uh, Samplingar mm. Det kommer jag inte gå in jättehårt Nej. på Men det finns jätteintressanta <clears throat>, videos På Youtube om det där Om hur många kompositörer Använder jävligt fiffiga sätt Att lösa det där David Wise, som är ganska känd eh, på att komponera spelmusik Han gjorde ju mer eller mindre alla, all musik till Rare en gång i tiden mm. Till Nintendo 8, till Super Nintendo Han har alltså gjort musiken till Donkey Kong Country-spelen ja. eh, Och eh, Wizards and Warriors är ju en favorit Cobra ja, ja. Triangle, alltså de här mm. liksom eh, han Och jag kommer bara när du ändå sa Donkey Kong Det pirattemat på Diddy's Quest där Donkey Kong Country 2 mm. Typ en av de första barnen Allt alltid gillar väldigt mycket Ja, det är ju en bra låt mm. Och sen tänker jag på För att programmera musik på den här tiden Med liksom trackers och såna här grejer Alltså det känns som att det är mer data grejer Än vad det är musikergrejer nästan Ja, ja, visst Får jag intrycket av mm. Som är väldigt bortskämd Med att det fanns Cubase och de här redan när jag började ja. Skriva låtar med hjälp av en dator Då får man bara fram en klaviatur Och så taktslagen ja, Apropå Cubase En liten kvällens första avstickare Så hade jag en kompis Eller jag har en kompis Fast han bor lite överallt i världen Nu för tiden Som hans pappa var lärare mm. Och så hade väl Hans pappa, min son Han håller på mycket och spelade in musik och så. Då var det en elev som Brände Cubase eller piratkopierade QB. till honom mm. Och så när min kompis och satte sig ner med det här Och så fick han väl problem med någonting Ja men jag skulle vilja göra det här mm. Så han ställde ju en fråga eh, På ett forum Det officiella, forum, officiella för forumet Officiella för, ja, forumet Ja det är företag som har gjort produkten mm. eh, Hur ska jag göra det här Och då svarade de Läs i manualen som du fick När du köpte din produkt Ja, de fattar direkt att det här är typiskt problem Som piratkopierade versioner har Ja, ja det är klockrent <laughs> <laughs> ja. Men trackers Funkar väl så här att Jag vet inte Jag är, jag är, jag är fortfarande liksom Väldigt obekant med det Men till exempel I en, en kanal så skriver du i för Du får ju skriva vilken ton Det är Mm taktslag och såna här grejer, vilken takt vilket, och i vilken takt och så här, det finns inte, det bara siffror 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. så får man väl tänka att det här första slaget är andra slaget så får vi skriva in först vilken ton, vilken oktav det är det är separata delar som du får skriva in med tangentbordet liksom på din dator att okej, okay, C där och det ska vara tredje oktaven och sen så är det andra siffror som bestämmer hur lång den ska vara och om det ska vara fade eller om det ska vara... Alltså såna här du får skriva in själv med siffror och bokstäver eh, ungefär som du sitter och kodar mer eller mindre mm. för vissa effekter Okej okay. Och Dels det då, sen fick man ju också försöka lista ut, för då har ju en sampling och då måste man ju också lista ut hur ska jag kunna få en sampling att kunna låta som är ett långt ljud Som en stråke till exempel Att när jag håller inne tangenten så ska den här stråken spela länge För, Och då fick de väl göra så att De fick ta ut Det fanns ju alltid sådana samplingsgrejer som de använde sig av på något sätt Alltså som man gjorde på gamla syntdel Man stoppade in en kassett ja, Samplingar ja. och så, eller en diskett Och så laddar den upp ljudet i synten och så kan du spela Och då får man ju ta Ljudvågorna som är så här Nu får jag gestikulera lite ja, för Joel ja. Och då tar man kanske en ljudvåg Eller två Och knipsar av där så att man kan lopa Den ljudvågen Eller ljudvågen <skratt> Så att det låter som ett långt Kontinuerligt ljud ja Det är och, häftigt ja så att Det som jag tänker då rent tekniskt Som är jävligt imponerande då, Ur en sån eh, Musikgrej Och eh, att jobba med begränsade system det är vattenbanan i första Donkey Kong Country mm. För det är ju superatmosfäriskt ja, ja. Och det låter Herregud. ju stort som fan ja. eh, Och då tänker jag liksom fan, Var, det, var, det, var det, det här man hade att tillgå till att komponera sån här musik och Sen vet jag inte om David Wise använde just en tracker till det här Men det är möjligt ja. eh, Fan vad svårt det måste ha varit Att få till att få det så jävla bra Ja det, är det. Sen är det väl så att man sitter väl och skriver låten på en gitarr eller ett piano och kanske skriver ner noter och sådär om man är riktigt hardcore. Jag vet inte exakt hur processen kan ha sett ut. Eller om man är duktig. Man måste i alla fall vara duktig mot musikteori. Ja. Så att man vet exakt hur man ska göra. Plus att man måste vara riktigt datanördig och programmera in allt det här i de här gamla programmen. Jag behöver bara trycka på en knapp på Logic. Och sen så kan jag bara dra tonen... För att välja hur lång den ska vara ja. Men den ska vara ja. två takter lång ungefär mm. Det är sen, smidigt ja, Jag behöver ju bara plocka fram en klaviatur liksom, Som jag ser här alla noterna Eller tonerna här, I det här pianot Piano är det bästa sättet att se liksom. ja. uh, Och så Står det på det här lilla pianot På sidan Vilken oktav det är också mm. Fantastiskt Så det, vi har det bra ja. idag det, det låter så <laughs> Vi har ju spelat in delar av Lancer-plattorna Liksom hemma ja. Så pass bra är det ju ja. Sen ja. kan man ju diskutera ljudet på våra Plattor också i och för sig Men det är inte vårt fel Det är skivbolagsdirektörer I Örebro ja. Som är tjuvar och banditer Exakt. Så det är nog kanske Media vill ta vara på det här mm. hör av oss till han Martin Frostenäs eller vad han heter Ja eller Martin En skivbolagsdirektör Som är hårt superkristen Tillika En jävla skojare Och En rent av vidrig människa Ja. Så så, nu har vi ju suttit nördat låts oss på någonting som jag har sevdo kunskaper inom. Ja, men men jag men det, det är ett jag... jävligt proffsigt ändå, tycker jag. Och då till Sega då, jag älskar nu, nu ska jag knyta ihop säcken, mm. nu när jag fintat bort lyssnaren på vad fan det här resonemanget handlar om. Jag älskar ljudkortet på Sega Mega Drive. Det som är synd bara att det är många västerländska kompositörer som inte verkar fatta riktigt hur man kan göra bra saker med det. Mm. Det är oftast japanska spel där det låter bra. Ja. Om man lyssnar på Sonic soundtrack Det är ju asgrymt Och Moonwalker är ju såklart grymt i Michael Jackson, där ja. får man ju fan inte fucka upp Alla spel som är släppta Av Vic Tokai till Sega Mega Drive Har ju grymt bra musik ja. Och det låter asbra Med trumsamplingar då På det här samplingsspelet ja. Och att det låter lite, nästan lite Skitig Heavy metal Känsla kan jag tycka också Ja, ibland kan det göra mm. Det har vi ett sånt exempel som Egentligen, är, jag snor nu från en annan men Som har exempel det med Earthworm Jim mm. Som får en sån liksom väldigt skitigt sound Mot Super Nintendo-versionen då mm. Exempelvis Och att det liksom passar stilen betydligt bättre mm, det Och det är lite det. mörkare Lite där Ja, det är dun, dun. några få västerländska kompositörer Tycker jag som har gjort det jävligt bra Alltså Chris Hylspen är ju såklart en sån. Han är en tysk alltså, kompositör som är superkänd i nördiga hembätorkretsar från 90-talet som man gjorde musiken till Torikans och Gana Sisters. Han gjorde ju svinbra. <skratt> Jävlar, vad starkt det blev. Jag tog lite viskur och ursäkta mig. Men han gjorde ju, han gjorde ju även liksom musik på Mega Drive eller om man konverterar skitsamma. Mm. Och då låter det asbra, men sen är ju han Europas Yusou Koshiro också Ja, typ mm. Yusou Koshiro har dessutom gjort eh, eh, Massa versioner På hans turkan musik också Så ja. han verkar ju komma jävligt bra överens Men det är ju verkligen Asien och Europas motsvarigheter Det är typ samma person fast från olika Regioner i världen Ja, bra Så att och var det här resonemanget Kommer från från början är just Ljudemuleringen då i Segas sån här minisläpp Eller ja Det är ju röv Man får inte fucka upp sånt Nej, verkligen inte För musik var ju ändå Viktigt i spel på den tiden Idag kan man ju ha stora orkester ja, Det är exakt. filmmusik mer eller mindre ja, visst är det så. Visst det Och det finns inte ett spel Som är släppt efter 2005 då kan vi säga som jag egentligen kommer ihåg låta från. Nej. Det skulle vara Nintendo-spel då, men där har de väl lite samma tänkt då. För förr var man ändå tvungen att tänka på att ha stämningsfulla och glada melodier som ja. huckar den som hör dem. Just det. Och så att man förknippar melodierna med spelet och de ska passa bra ihop med miljöerna i spelet. Och då är det för att få stämning, då är det melodierna man måste koncentrera sig på. Idag kan man ha bara bombastiska jäkla symfonier och massa skit. Ja. Och det är ju coolt och passar dagens spel mm. Men det är ju inte lika kul Ja nej jag förstår vad du menar Absolut Det är ingenting jag lägger in på min iPod och lyssnar på Ja oh, nej 2005 ringde tillbaka och ville ha sin nyaste produkt tillbaka. Ja Exakt Men eh, vad tror du annars då Sega för jag, När jag nämnde det här för dig att eh, Det kommer en Minikonsol från Sega igen mm. Så frågasatte vi lite, Finns det en marknad? Men ja. Den här nyheten jag såg Handlade ju just om det att Sega har upptäckt att Efterfrågan är betydligt större Än vad man hade trott dessutom Så den kommer väl lite senare nu då Under 2019 istället ja. för att efterfrågan har varit så stor Det är väl så... ingen som har köpt de andra Och vill ha en bra mm. Så det helt. verkar ju som att det här med minikonsoler Det är någonting som kommer eskalera. Faktiskt, känns det som. Det kommer mm. komma fler och fler. Men det är det inte bara det. Det kommer ju till exempel en uh, Playstation 1 Mini också. Ja. Men den kanske vi återkommer till lite senare i programmet. Ja, jag tänker bara det här att det är så... Jag gillar den idén med sådana minikonsoler för mm. casual-spelare som kanske inte samlar på de gamla konsolerna eller sådär. Samtidigt som jag tänker att det är jävligt synd Att det inte finns lika stort utbud Av de gamla spelen på de nya konsolerna ja. Xbox var ju ute med en sån nyhet när, när Sony hade gått ut med det här Att vi ska släppa Playstation Mini Och sen säger de Välkomna till Xbox Live Här kan ni hitta 500 plus Xbox och Xbox One spel mm. På samma konsol Ja just det <laughs> Och då tänker jag också att där har ju Microsoft ändå varit smarta och varit konsekventa med att ha så. Verkligen. Och med bakåtkompatibiliteten. Men jag tycker ändå det finns någon skärm med att ha en liten maskin som ser ut som de gamla mm. på det viset. Och just för casual-spelare som kanske inte... Bemödar sig med att spela mycket PS4 eller Xbox One Utan de har en för att de spelar Call of Duty och FIFA Och tittar mm -hmm. på Netflix ungefär ja, just det Och sen, ja men det var lite nostalgiskt med ps jag tycker Final Fantasy 7 och Metroid Solid Är bra, det är de bästa spelen som någonsin har gjort de spelade jag när jag var barn typ. ja. Så för dem Tänker jag att det här är bra, eller för samlare Som är pryltokiga Som jag, som du är ja, ja oh som köper saker och har dem fast jag försöker att använda dem så mycket som möjligt mm. för jag gillar inte det här med att köpa saker bara för att ha. Ja, nej, nej. Jag förstår vad du menar. Och jag vet ju, du har ju använt dina grejer mycket. Det vet jag ju. Det kan mm. jag ju skriva under på. Så att jag gillar ändå det konceptet måste jag säga. Ja. Men det tråkiga är bara att man var tvungen att släppa en liten sån maskin för att folk ska få upp ögonen för det istället för att till exempel det som vi pratade om också i veckan med det, PS Now, det hette? Ja, just det Som du kunde streama då PS1-spel ja. Direkt över nätet och på din konsol mm, alltså, Precis Det är ju skitbra liksom, koncept det är... Men det kommer inte till Sverige Men vi Nej, får den här alltså, lilla plastgrejen istället Ja, jag tänker också lite så Det är väldigt komiskt att det här sker När vi har pratat om det att eh, Jag vet inte om den tjänsten kanske inte riktigt har lyft Finns mm. den i 9, 10 länder i Europa och i USA då, antar jag. Mm. För jag fick ju tips om att man kan skaffa ett amerikanskt konto på sin PS4 till exempel mm. och lura systemet och få det att fungera då. Mm. Men ändå så känner jag ja, jag vet inte om det har varit problem med hur att det inte har funkat så bra att streama ett spel. För det känns ju som att kunna ta del av den tjänsten skulle väl kunna vara helt fantastiskt. Mm. För jag menar i PlayStation Now finns ju till exempel dessutom på PC. Så jag har ju sett det här nu här, Bloodborne på PC. Mm -hmm. Men ändå så funkar det inte. Jag tänker att jag skulle vara helt suveränt. Vi har ju streamat över nätet från min PlayStation till min Mac mm. har jag gjort och det har funkat skitbra. bra. Ja. Så jag vet inte varför. Men det kanske dyker upp förr eller senare. Mm. För det var ju till och med prat på att. Sonys tv-apparater de här nej, Vario heter de inte Bravia kanske de heter att vissa av dem skulle komma med Playstation Now mm. alltså inbyggt i tvn för de enklaste titlarna och det, ja, du Man hade väl Remote Play på Sony Xperia mobiler också ja, just det. Ja, som så det... var PS Vita, en tjänst som funkade så sådär mm. men det kanske kommer till slut mm. eller så skippar de det nu och släpper minikonsoler istället men det som, det som talar för att släppa minikonsoler, i alla fall för Sony, är ju att deras gamla spel är på CD, vilket innebär att det är CD-läsare i deras gamla konsoler. CD-läsarna har en livslängd på typ en månad. <laughs> ja, de, säger, de, de borde ju börja ta slut för, till slut. Ja, alltså... Men sen vet jag inte hur Folk kan modda sina Och lösa det där med andra delar Ja men som Sega Dreamcast Det var ett projekt jag började med men fick avbryta För att jag fick ta tag i C-uppsatsen ja, ja. Alltid så när jag ska skriva C-uppsatsen får för mig att göra saker När jag skrev min C-uppsats i svenska Då moddade jag min Megadrive istället mm. Men då gjorde jag en eller jag blev halvklar med en SD-kortsläsare till min Dreamcast. Ja, det går att lösa så också, ja. Wow. Så det är väl sådana modifikationer de gör. Mm. Eh, en del har varit svår att knäcka. Jag tror det var till typ förra året som det var en som precis hade lyckats knäcka en Sega Saturn. Ja, det är coolt. Och... Men den är oerhört komplicerad, har jag hört. Alltså med den... dubbla processorer och helt det att ja. Det är liksom svårt att emulera den. Det är ju svårt att var väl svårt att göra spel Till den för att använda Allt skit som fanns i mm. den liksom. Just det. Sen var den inte jättebra På 3D-grafik heller men Den var helt jävla Outstanding på 2D-grafik mm. Och det ville ingen ha på den tiden Nej. Och släpptes aldrig i USA och Europa Så då får man kolla på den japanska Marknaden om man vill ha de bra spelen att... ja. ja, det var väl helt fel tid då Att göra den satsningen mm. Eller så, det är klart att det, jag kan ju ändå förstå det. När 3D är nästa stora grej så måste man hoppa på det och få det att funka bra. Ja, och dessutom man kan vara först. Ja, just det. Som Sega var. Mm. Med både 32-bit och 128-bit. Ja. Men sen så eh, var priset rätt saftigt också. Ställde väl mm. till det också. Om vi nu ska ta... Playstation kostar en tusenlapp mindre och var bättre. Mm. Det är den här superklassika... Uh, Pressgrejen på E3 det året Jag förklara mer uh, När Sega har haft uh, uh, Alla vet vad den kostar Och sen ska den här snubben från Sony Gå upp och presentera Playstation mm. uh, Så går han bara upp och säger 999 dollar Och så går han därifrån <går> Typ Alltså att mm. den är tusen spänn billigare då mm. Fick vi ju tänka på Du säger Sega som en dalslänning gör. Sega. Ja, Sega. Jag är kanske inne i det nu, för uh, vi pratar ju lite om uh, dialekter hit och rätt. Mm. Fan, nu vet jag inte hur jag brukar det. Uh, jag har aldrig spelat Sega. Ja, jag säger Sega. Så. Okej, okay, ja, du har fan ingen betoning alls nästan. För jag säger ju Sega. Ja. Det gör ju, men jag, jag har väl uh, arbetat bort ganska mycket dialekt. Mm. Uh, vilket är jävligt korkat. Men... I Dalsland så ser man ju Sega ja. ja Jag ska spela lite Sega mm. Ja det är fantastiskt med dialekter Vi ska ladda tvättmaskin Tvättmaskin ja Men nu får vi inte fastna i det här igen För det har vi gjort några gånger För jag vet precis vad jag vill ta upp för hundrade Kitsa Ja precis Korvstråganoff Ja maträtt är roligt att säga fel <laughs> Korv med bröd Ja, Vilket avsnitt i ordningen är som det här Kommer upp nu <skratt> <skratt> ja, Korvstrågan ja, Och jag har gjort en egen korvrätt mm -hmm. eh, Den heter Korvjol Och inte Korvjol <skratt> ja, Min pappa är kanske bäst i världen På ungstekt falukorv <skratt> Ja, precis ja. Det är faktiskt sant för övrigt mm. Ehm Nej, nu. Minikonsoler då? Ja. ja det som jag tänker Vill jag komma fram till är att det är bra att man ändå har de här spelen i ROM-format på något sätt. Mm. För att när alla CD-läsare kommer ju förr eller senare vara helt döda. Alltså, jag har ju ja. tagit koll på 3-4 PS2, och detta var innan 2010. Ja. Då de fortfarande såldes nya i butik. Eh, 2005 i alla fall. Mm. Sen. Eh, tänker jag väl att då är det bra om man släpper dem igen då. Så att man kan fortsätta spela dem. För att när alla CD-skiver är Pi. Och när alla CD-läsare är Pi. Då finns det ju inte så mycket mer man kan göra. Nej, precis. Men de har inte kommit ut med några spel till eh, PS eh, mini, va? Eh, fem stycken. Jag tänkte att vi har ju gjort så här typ med sådana här E3-avsnitt. Det här vill vi att de ska ta upp på mm. E3. Jag tänkte ju att vi skulle kunna spekulera lite vad vi skulle vilja se på en PlayStation Mini. Ja. Det som man kan tänka att de har ju släppt några. Mm. Fem stycken är utannonserade och det kommer att bli precis som på NES i alla fall va? Det är 20 stycken. Sen är det 20 plus 1 Jag tänker att Symphony of the Night måste de ju ha med. Mm. Och så uh, några rollspel uh, Så uh, är ju så jävla givna Och inte bara Final Fantasy 7 Utan Men du, vi hade ju fått uh, kommentarer på ja, men, play... de, I alla fall de spelen som vi vet är med Det är Final Fantasy 7 Naturligtvis mm. uh, Jumping Flash Vet jag inte ens vad det är Uh, Tekken 3 är väl, jag vet, i alla fall den generations bästa tecken För det vet jag, det pratar folk om riktigt, riktigt mycket Jag har spelat tecken 1 och uh, alla tournamentspelen mm. uh, Vad är det? Ettan och tvåan okay. Plus, uh, och så ända fram till tecken 6 Sjuan testade inte, fast mm. det fanns bara i Japan när jag var där okay. uh, Men jag tycker att trean fortfarande är bäst, alltså, Fem, fyran gillade jag inte så mycket Nej. Femman var som trean med bra grafik mm. Sexan var också kanon Men lite avancerat mm. Och det ska det väl vara när det har gått så långt i utvecklingen ja, men som jag vet Tekken 3 vet jag att det har jag spelat Och sen har jag spelat någon av de här Tag-spelen också Från Tekken Tekken Tag Tournament, ja, mm. ja. Mm. Det är det jag har spelat ett av de tvåan mm. Ja, just det Sen blir det också Ridge Racer Type 4 och Wild Arms. Mm. Och jag har ju små tittat lite på de här och får framförallt en känsla av att det är ganska mycket olika. Det är, mm. Här är det väl känns som fem spel i fem olika genrer, ja. ungefär. Men vi fick en kommentar också på, jag la upp detta på vår... Facebook-sida och... Ja, du visade den. Jag kan ju säga att jag behöver inte säga dem jag vill se nej. helst. Och för det första också, jättekul Charlie att du kommenterar och skriver. Mm. Det ja, uppskattas verkligen. väldigt mycket. Och... Dels hoppas du på Diablo Och vi hade en liten diskussion där att Kan vi inte få den svenska versionen här i Sverige då? Jag har det det inte väl... en trollformel redo Nej, precis ja, han... Din död ska återgäldas ja, Vi har också nämnt att Smeden läser som en riktigt riktig mes Har vi konstaterat Ja, alltså han är ju, ju skottet typ, i, I den engelska versionen mm. Det känns ju kanske stereotypt Jag vet inte men eh, Han är göteborgare mm. I att det känns med alltså det är ju, ja, Arbetar ja. staden Göteborg Jag köper väl ändå det Men sen alla andra karaktärer låter ju Alltså det är dåligt i. Mm. Alltså vi tänker Kane, ja. The Elder Han som låter som Sean Connery Mer eller mindre i den engelska versionen mm. Alltså det blir Hallå min vän, stanna en stund och lyssna Alltså sån där falsett katastrof. röst Ja, liksom. ja. <laughs> I alla fall, uh, Charlie hoppas på Diablo som sagt. Och sen nämner han också Symphony of the Night, Hogs of War och Legend of Mana. Det tycker jag är ändå en jävligt, jävligt bra förslag. Mm. Eh, Symphony of the Night för att det är en sån superklassiker. Diablo för att det är ju ändå ganska kul med konsolversionen av det allra första. Mm. Eh, jag vet att han spelade det supermycket på den tiden. Vi, vi var ju den när Playstation var aktuellt så... Ja. Utbytte vi ofta väldigt många erfarenheter Av spel vi tyckte om mm. Och vi har väldigt mycket samma smak När det gäller spel ja. uh, Legend of Mana tycker jag är ett Strålande förslag För det spelet tycker jag Att det är alldeles för många Som har missat mm. Jag tänker att de flesta som har spelat spel någon gång i sina liv Vet i alla fall vad Secret of Mana är Ja, just det Legend of Mana är Kanske ett av de i särklass snyggaste 2D-rollspelen för sin tid ja. För det är ju verkligen så här handmålat på ett så jävla charmigt sätt Plus att eh, introlåten när du ska spela spelet mm. är på svenska Åh oh, fan Jag trodde det var Carola först, men det är det inte Men Nej. det låter typ som det fast... Okej okay. ah, Det hade ju lika gärna kunnat vara liksom en japansk låt Mm eh, jag vet inte, om man lyssnar på japansk anime Och liksom låtarna Som är i intro och outro där Och tv-spelsmusik just främst eh, Japanska RPG och sånt där ja. det, det är en viss eh, dramatik I liksom låtarna där mm. Och i akkordsföljder Och fan vet vad Det är ju med Och så tänkte jag, ja men käckt liksom Fast det låter nästan, tänkte jag, som att jag kan förstå vad de säger. Och det här var ju på den tiden då de här så kallade turkhits var populära. Jag tänkte om det var någon, någon sån där grej. Ja. <laughs> jag, är, jag vill understryka så kallade. Och tänkte, det här låter fan precis som att de sjunger på svenska. Och då är det fan på svenska. Ja, no, det är helt otroligt. Men spelet i sig är jättespännande. Och mysigt. Ja. Och man kunde flytta karaktärer också. Om jag hade en karaktär som jag spelade med hemma så kunde jag spara den på mitt minneskort, ta mig till en kompis, sätta i hans Playstation till hans Legend of Mana, eller hennes för den delen, och spela med den karaktären i hennes mm. spel. Coolt. Ja, och det, idag är ju det kanske ingen stor grej så, men då var det bara, wow, man kan göra så här. <laughs> Sen hade inte jag några kompisar som spelade Legend of Mana- så att det skedde sig. Ja, ja. okej. Okay. Så att jag kom inte så långt på det. Jag spelade det för några år sedan och kom riktigt långt och eh, total älskade det. Men sen eh, blir det en paus där. Ja. Eh, jag, och så Hogs of War, alltså vet vad det är för någonting? Uh, nej, jag får dock en känsla, alltså skulle jag bara gissa så tycker jag det låter lite, nästan lite strategiskt. Det är typ Worms fast med grisar. <laughs> Ja, inte strategi då i den som jag tänkte mig Utan, ja Det är väl typ strategi, jag vet inte vilken genre Man ska lägga dem där Nej. under Men en sån här hidden gem mm. Så det tycker jag också är Ett sån här strålande förslag Att ha med att Du kanske missade det här då ja. Men nu får du det här, det är mm. liksom Det är ett bra spel ja Så, ja, Nej, jag, jag håller med Charlie till 100 de spelen Borde ju vara med mm. Givet är väl Metal Gear Solid Ja jag har faktiskt Tänkt på tre stycken Som Shoot. jag skulle tycka var coolt att vara med så jag, Vi kan väl ta Några var här nu mm. Så Nu börjar det tilläggas att jag var ju fortfarande Nintendo-snubbe på den här tiden mm. Men Kände ju väldigt många Som hade Playstation så har jag ändå spelat En del Playstation mm. 1 Ehm och tänker då, någonting som vi hade väldigt, väldigt roligt med Det var ju Tony Hawk Ja, herregud, Tony eh, Hawk 2 Ja, exakt det var Helvete vad det är bra mm, eh, Vet jag inte hur det är med licenser för namn hit och dit När det är så Eller men, musik Eller musik eh, Men var ju ett jävligt beroende från kallande spel När man skulle lära sig eh, olika tricks Och så vidare eller samla så här mycket på den här tiden, på den här banan och så vidare. Mm. Så det just den här... Den utmaningen hade ju en sån här väldigt... Bara en gång till grej över det hela. Så ett Tony Hawk-spel skulle jag ju garanterat få med på en sån här lista. Det var väl det bäst sålda spelet, mer eller mindre genom tiderna på sin tid, var det ja, det? är mycket möjligt. Uh, sen tänker jag också, om vi ska ha lite den här genren då... Uh, Tomb Raider. Också tvåan kanske. Jag är fan. Det har åldrats så jävla dåligt. Det är ju en klassiker mm. så. Men jag vet inte fan om det skulle vara. Äh, aktuellt. Nej. Ja, fast men, jag, jag, jag, jag köper lite resonemang. Ja, det kan vi ändå ta en sån grej då. Som jag. Jag tror väl att en sån här konsol kommer att sälja bra. Men man får väl ändå den stora skillnaden mot Nintendos två minikonsoler, mm. det är väl att spelen från Nintendo har åldrats betydligt bättre än de här 3D, tidiga 3D-spelen som ändå ja. man får en känsla av att som finns där på Playstation-konsolen. Under den tiden hade man ju perfekta, för att slänga med svängelska uttryck. 2D-grafiken och optimeringen av det. Ja. 3D-grafiken blev ju egentligen aldrig bra på det här sättet. Nej, nej, det, det är så. Då. Jag älskar grafiken i PS1, ja, men det kanske är nostalgin som mm. talar men en del spel är ju på riktigt imponerad av. Ja, det håller jag med om. Men till exempel som jag märkte då, jag skulle spela någon gång ett Resident Evil spel på Playstation 3 när jag köpte ett pc Playstation 1-spel till Playstation 3 ja. Någon form av Det var väl emulerat då, antar jag På ja, något sätt Men eh, pallade du inte kontrollen Nej Helt enkelt Tyvärr, alltså jag orkar inte Det var lite det som var problemet med 3D-spel då Även om eh, Super Mario 64 hade kommit mm. Som har bra kontroll är det... Ja. Så var det verkligen nära att framåt, eller framåt, uppåt, då går du framåt Höger och vänster så roterar du karaktären mm. Alltså den kontrollen är ju Du besvärlig. kan säga också att det var utan analoga spakar Och mm. kontrollerna som följer med den här är ju utan analoga spakar Det får man ju ha med i beräkningen också ja, Det fanns ju inga analoga kontroller till Playstation från början DualShock var ju ett tillbehör ja. man kunde köpa Det blev väl standard med senare släpp på mm. konsolen. Men när vi köpte Playstation så fanns inte George Nej, och det är de kontrollerna som följer med också. Mm. Uh, sen har jag kanske ett spel som jag spelar rätt mycket hos. Samma snubbe som hade pratkopierat QBs för övrigt. Uh, um, du har också sagt om honom en gång att det ser ut som att han äter stark mat när han sjunger. Mm. Det är han som är... Snorduktig på klaviaturen. Ja, in i helvetet duktig. Så att jag får se någonting bra också, ja. om den här personen. Det eh, låter att... Superhärlig snubbe, måste mm. jag säga, i alla fall. Men, eh, men. Eh, vi spelade ett spel tillsammans på PC, men som också finns på PlayStation. Mm. Eh, ett spel där man alltid sitter i en bil och utför olika uppdrag. Driver. Driver. Det var ett av mina förslag också. Faktiskt. Det är sånt som jag tror att. Efter ett par misslyckade uppföljare tror jag så tror jag att det känns rätt bortglömt Ja, alltså det här var ju innan Grand Theft Auto fanns i 3D, det ja. ska väl tilläggas Men det var väl den när GTA 3 kom så fanns det ju inget behov av driver längre Nej, och det bör tilläggas att du upp, utför uppdrag i din bil men du kliver aldrig ur bilen och så är det ju så, det är väl en relativt låst bana fortfarande Om jag minns rätt Så liksom, mm. du kunde inte köra runt precis hur du ville utan eh, Det, det känns så man kan, ja, det, det fanns känns ett sånt, så Det fanns ett sånt läge du kunde köra fritt också Jaha, det gjorde det, okej okay. mm. ja. eh, Och så kan man bli jagad av polisen och så mm. Men i alla fall, utförde olika leveransuppdrag till exempel På mm. olika sätt eh, Och eh, kändes precis det du sa det kändes som man kunde köra runt exakt hur du ville i en jättestor stad. Och det kändes väldigt nytt på den här tiden. Mm. Sen kom väl Crazy Taxi och gjorde det här konceptet ännu bättre. Ja, uh, just det. Känns ju mer arkadigt dock. Mm. Men jag, ja, ja, jag håller jag... med dig. Jag förstår precis vad du menar. Uh, men Driver, det tror jag också skulle kunna åldras rätt bra faktiskt. Mm. Det enda problemet med Driver som jag upplevde när jag spelade för första gången det är, ju det, det är ju första banan När du ska lära ja, det, dig alla tricks Jävlar, eh, det är alltså första banan Innan spelet egentligen börjar Det är väl som någon tutorial, nästan ja. Så ska du till exempel ja, Du ska köra ner i ett parkeringsgarage och Du ska bland annat eh, Sixzacka mellan stolpar mm. Och du ska eh, göra en sån här 180 graders sväng Och du ska göra en hel Handbroms helt runt om 360 mm. <coughs> 360 Ja, 360. Och jag vet inte hur mycket man slet med det där. Men det är återigen det där att man kom närmare, närmare, närmare. Och till slut så bara öppnade sig öppna hela spelet upp sig. Mm. Så, ja. Det var det första spelet jag spelade när jag bröt armen. Ja, på cykel va? Mm. Jag slog en framåtvolt med cykeln och bröt min högerarm så in i mm. helvete. Men när du slog volten så höll du fortfarande i så Jag Hiva in cykeln, så här inne i dagis. Jag höll i styret med en hand för att jag var tvungen att känna efter om jag hade med mig nycklarna som jag inte behövde egentligen. Ja, okay. Jag var ju bara 12 år, ja. skulle fylla 13. Jag åker ner för backen vid mitt barndomshemshus. Det kommer en biljävel i full karreta, trots en skylt där så kör sakta lekande mm. barn. Och den tvärnitar, jag tvärnitar på frambromsen, slår den. Volt och min eh, högerarm Ser ut som en svan Kult. Den var bruten rätt av Ja, så kan det gå ja, ja. Ja, men, eh, Jag fick eh... <laughs> det, Jag fick jättemånga fördelar Av att ha bruten arm också min, ja. min bror och hans nuvarande fru städade mitt i rum Kliniskt rent Ja, det ska ju man inte bort Det var supersnällt, jag blir rörd bara tänker på det Ja, fy fan. Ja, äh, du då ta om det. Var vi klara med driver? Ja, ja. Målen alltså, ligger just Det är inte ett jävligt roligt sånt här. Mech-krigarspel. Mech alltså röra sig med stor robot och förstöra andra robotar. Ja, jag tänkte. Mech på... Warrior något. Mech Warrior. Var inte det ett PC-spel? Det? det kanske fanns till PlayStation också. Det, det jag tänker på när du säger det här Det är ju är en typ From Software som har gjort det, Armored Core. Ja, kan det vara så det hette? Uh, det, ja, fan, det var ett bra förslag i så fall Ja, men jo, så var det nog faktiskt Det spelade det var nog det det jag tänkte på jättemycket, tyckte det var svinhäftigt Men så tycker jag ju om stora robotar och Ja, men särskilt när man var, hur gammal hur kan, kan jag var varit 11-12 år här kanske? Ja, det är intresset att ha kommit när jag är 30 års ålder mm. Ja, okej, okay. jo, uh, Armor Core var det, mm. precis uh, Jävligt häftigt, och jag kommer ihåg att det Gav väl också den här känslan När man gick med den här stora roboten, Det var ju det här Jag tror att de var rätt smidiga och... mm, Men ändå att det fanns ändå den här tyngden i det och att jag man, gillade Och man kunde köpa delar till också Nya ben och <skratt> nya armar Och att man kunde bygga roboten precis som man själv ville Ja, just det Ja, jag gillade också den aspekten Är det från Software som har gjort det? Uh, jag vet inte, alltså de har väl fått cred för någonting Det kanske är någon senare släpp av Aha. Armored Core men okay. From Software, <skratt> alltså Dark Souls och Bloodborne ja. Och kommande Ninja-spel Ja, nu har inte jag googlat det här Utan jag säger det här direkt från huvudet Så jag kan ju ha fel med ja, tror ja. Att nej, nej. From Software har med det att göra Okej, okay. då säger vi det så Det var ju det här, de här, fan heter de Kings Quest De jävla spelen mm. Som kom med Playstations release Kanske inte helt orimligt att något av dem kommer Absolut inte Fast eh, om man förväntar sig Dark Souls i första persons vy till PS1 så mm. blir man nog rätt besviken. Ja. Eh, det vi pratade om Vi sa de här fem första lite olika genres. Eh, ska vi fortsätta på den biten så har vi inte sagt finns det något eh, shoot, shoot 'em up slash schmupp till Playstation som du skulle kunna tänka dig komma med? Eh, ja, så Dodon Pachi kom ju till PS1 också. Mm. Men det, alltså de här är ju ganska så Exklusiva för den japanska marknaden Ja eh, Där skulle nog kanske Parodius okay, ja. Kanske känns som att det skulle funka bra mm. Det är ju ändå så att en casual spelare mm. kan klara det Då de Pachi kan fan ingen klara Nej, Just det. det Fanns ju jävligt roliga snowboardspel också Vad Heter de SSX eller? Nej, det var på, 1964, det var på väl? Nintendo 64 Eller var det ja, ja. Ten heter det ja, okay. SS6 kom till PS2 vet jag i alla fall okay, ja. eh, Nej, det var ju Cool Borders Som var det tuffaste I alla fall mm. eh, när jag spelade Playstation mm. 1 På den tiden Då precis hade fått Hår <laughs> Ja, jag förstår mm. Jag ville vara rolig där ja, Cool Borders 3, cool, faktiskt eh, Framförallt då. Ja. Just det Har vi någon genre kvar? Ett FPS kanske? Ja, det kan ju vara väldigt spännande då För FPS var väl inte alls optimerade för konsol Nej, exakt. Där. Alltså det var ju ja, okay, GoldenEye som räddade hela den grejen mm. Eller gjorde att det blev relevant för konsol överhuvudtaget Det som kanske då skulle kunna vara intressant Det är ju Alien Resurrection tror jag det heter Ja, ja, ja För Absolut. att det var ju någon brittisk journalist För någon speltidning som hade skrivit att Kontrollerna är helt jävla Bizarra för du Går framåt, bakåt och strafar Med vänster Analogspak och mm. du siktar Med höger analogspak ja. Så här kan man ju för fan inte göra typ. Är det det? Nej, inte Alien Trilogy, jag Nej. tänker Alien Resurrection ja, okay. faktiskt Ja, bra Jag ville bara kontrollera för då Men det kanske är Alien Trilogy då som skulle vara med Ja, för det har jag spelat också Nämligen, mm. men Alien Resurrection. Och det är jävligt roligt. Än. Det även har blivit en liten halvkänd meme, tror jag va? Det här med hur han eh, klagade på kontrollerna till det. Ja, ja. för det blev ju sån superstandard efter Halo. Ja, exakt. Alltså snacka om att eh, göra bort sig. Då gjorde han sig inte bort sig. Nej, men nej. Att det har ju blivit roligt i efterhand. Den här bizarra kontrollen som absolut eh, inte funkar. Den blev liksom så standard att folk mm. eh, spelar konsol nästan mer än PC då. Ja, men fan det. Är vi inne på det lite nu så vill jag bara flika in med en liten sak där. Hur var det egentligen med Turok till Nintendo 64? Det var ju lite samma grej. Ja, var det inte det? För då, jag kommer ihåg att den här... Det tyckte jag var bättre än GoldenEye. Den här, ja, den här analoga spaken i mitten. Den bytte man vapen med om jag inte minns helt fel. När jag spelade det för... Och så var det ju styrkorset man styrde gubben med och vapnet med de här gula va? Var det inte så? Alltså man kunde väl ställa om det där lite hur man ville för att mm. när jag spelade det 2012 tror jag det var så var jag ju hos en gemensam kompis hos oss och vi skrev se uppsats och spelade mest tv-spel och surfade på jävligt konstiga sidor på nätet ja, Men... Där stannar vi Ja, och då kopplade <laughs> vi in hans Nintendo 64 och körde Turok. Vad jag vill minnas var att man styrde alltså framåt, bakåt, strafa höger och vänster med de gula knapparna och siktade med den analoga spaken. Ja, ah, okej. Okay. Så. Mm. Eh, ungefär på samma sätt som man spelade FPS på Dreamcast mm. på sin tid. Ja. Fast då <laughs> var det ju gulgrön och blå... Mm. För jag kommer nämligen ihåg, att jag var på spelbutiken i Lidköping när 2 hade kommit. Det var väl relativt tidigt till konsolen. Mm. Och jag tror att det måste ha varit närmast i sommaren måste det ha gjort i alla fall. Och jag var där med pappa och så var det en ganska ung kille som jobbade där ibland. Och så sa han, du, du måste testa det här. Kommer nu till Nintendo 64. man står där en sån där liten TV och testa. Och det första jag gjorde då, vill jag minnas, det var ju och kliva framåt, trodde jag Med den analoga spaken, men bytte mm. vapen Han sa, ah, okej, okay, men det är så här kontrollen fungerar Det är kanon när man vänjer sig mm. uh, Jag säger det är bra vapen För det är svåra fiender här Ja, sa jag, och så bläddrar han fram Till något av de här se senare vapnen Och det första jag gör igen är att ta bort Vapnet en gång till, och jag kommer ihåg Att han gjorde typ så här då <här> Och farsan gjorde som du gjorde nu <här> Det är därför det satt sig så i minnet att det var med den man bytte vapen nämligen. Efter de här berättelserna så verkar din första vara en sån som jag väldigt gärna skulle vilja dricka några pilsner med. Ja, det tror jag skulle kunna vara kul. Mm. Jag har en liknande berättelse faktiskt. Det var när jag var på Nordic Games här i Karlstad faktiskt. Och jag minns för allt i världen inte var i helvete Nordic Games låg någonstans. Men jag tror att det är samma byggnad i alla fall... Och i närheten av Donken och Bion och Hemköp där Okej. Okay. Om ja. jag inte minns helt fel eh, Där köpte vi ett 3DFX Voodoo 2-kort mm. Som jag för övrigt Använde För att spela demo på Turok 1 Till PC Ja Men när jag var där eh, så vet jag att jag testade Daytona Tror jag, någon sån här rallyspel till Sega Saturn och så hade de en Monter Med 1964, då spelade jag Two Rock 2 ja. Och då var det lite samma grej där Att jag skulle försöka styra gubben då Med den här jävla analoga spaken Och siktade Rakt uppåt Ja okej okay. ja. Bara vad i helvete är det här mm. Ja Och sen så bara nej, jag hatar 1964 Jag spelar hellre Playstation med Digital, eller ja Med digital styrkors mm. Just det så rolig var jag. Eh, återigen då bara eh, Two Rock 2 Seeds of Evil Alltså Jävlar vilken cool vapenarsenal det var i det här spelet mm, Det var jag, jag ville vill att det. fanns precis Hur jävla mycket som helst Kommer jag ihåg men Det har jag dock inte spelat så mycket bara... Nej det har inte jag heller men jag vet att jag Hyrde det på all video En gång i tiden och Då var det så att då fick man Nintendo-spelet i en sån här VOS-kartong mm. När man hyrde och när man öppnade så på vänster sida så kunde det stå fusk. Mm Och då kommer jag ihåg att då var det var i så här: All Weapons. Och då kunde man skriva in. Och då var det så här som många pratade om. Bland annat när man ska ha lösenord på den tiden för att låsa upp saker så är det inte A, B, C, D, E, 2, 3. Utan det är 28 tecken man ska slå in. Mm. Och eh, kom jag ihåg att då. Gjorde jag det, alla vapen vill jag ju ha då Bara när man har det i två dagar bara mm. Och då kom det fan, så jävla mycket häftigt Bland annat ett vapen med en sågklinga Som man skickar iväg så här Och så kom den tillbaka igen Det är alltså... nästan som det vapnet i Dead Space Låter det som Ja, det är mycket möjligt Eller Mega Man 2 Ja, <laughs> bra Ja, just det Ja, det är det ju, precis Och man kommer ihåg att det bara åkte rätt igenom fiender och så kom det tillbaka. Då var sågklingan lite blodig. Ja, ja, sådana effekter var ju så jävla imponerande då. Ja. Eller i typ Duck Nook 3D när man har skjutit ihjäl en det gick över liket och det var blodspår när man hade gått. Mm, tufft. <laughs> Eller när det var skotthål i väggen när man sköt i väggen. var mm. Soldier of Fortune. Det spelade jag på Dreamcast När man sköt benet av någon på snöbanan Och benet gled långsamt ner i snön mm. Och lämnat långt blodspår Att det fanns lite fysik där liksom mm. Ja, Soldier of Fortune körde jag på Dreamcast Apropå då det här med gamla FPS med kontroller Då styrde man ju med röd, gul, blå grön knapparna mm -hmm. Och sikta med analoga spaken Ja Fast grejen var ju att spelet var ju lika svårt som på PC Och vi gick ju där. Nej, jag förstår Men kul grej Går det att få tag på idag? Det första Soldier of Fortune? Ja. Nej På PC Nej Nej Det gör inte det Nej, det är jävligt eh. tråkigt För jag vet att jag har tittat efter det ja, folk har väl bönat och bett dem på Steam och GOG Att eh, för helvete typ Ja Men det funkar inte tydligen Det kan ju bero på massa olika saker naturligtvis Rättigheter förmodligen Ja men var det inte Activision som släppte de spelen? Mm. Men det kanske är någon det kanske var de som publicerade men det var någon annan utvecklare som kanske har något. Ja. jag vet inte exakt. Nej, det går inte att få tag på i alla fall. Nej, just det. Lagligt. Exakt. Men det går att få tag på olagligt och det går att spela på Windows 10 för det har jag ju gjort ja. kanske. Just det. <laughs> Eventuellt. Ja. är det några mer spel du tänkt på som du skulle vilja se då, på den här PlayStation Mini? Nej, nu börjar jag få slut på... Jag är imponerad över dina förslag faktiskt. Ja, men alltså... Jag det, inte hur det... du kände till de här spelen. Nu Nej, men det är ju så att jag hade ju en del kompisar som hade konsolen trots allt. Men mm. nu tror jag... Nu har jag nog nått slutet. Mm. Helt enkelt. Sport. Finns det något där? Finns det något galet sportspel som skulle inte bara vara för sportnördar? Everybody's ser... Golf kanske? Ja, varför inte? Och eh, International Track and Field kanske? Ja, just det. Det är de jag tänker på, det är de enda sportspelen jag ja, varför på. inte Track and field Det har väl alltid gått hem. Det är en sån där knapptryckare. Ja. Mm. ja just... Då har du också knogarna över konsolen och drog fram och tillbaka. Det här har vi pratat om. Ja. Jag använde T-sked. Ja, just det, det är en klassiker. Och eh, drog fram och tillbaka fort mm. som fan. Tills jag köpte en turbokontroll. Ja, perfekt. <laughs> Då la jag ner det här med att anstränga mig. Ja, ja. Och spänna armen och sådär Men ska jag ta några som jag tänker på Som jag skulle vilja se på den Ja, absolut Säkert spel, jag kommer att tänka så här Att jag kommer att ta spel som jag tror Kommer att komma Som jag tror också är rimliga att de kommer Oavsett vad jag själv kanske tycker eller inte Men Så vill jag nog kanske också tänka på de spel som jag Skulle vilja spela på en sån mm. Så det blir en blandning där Ja och jag kommer inte att ta hänsyn till olika genrer nu, vilket eh, talar kanske emot tidigare åsikter jag haft om det. Mm -hmm. För att jag, jag kommer är i ja, det... inte på, för att jag spelar så mycket Playstation-spel, fast jag var väldigt eh, nischad i mångt och mycket. Eh, jag, som fighting-spel då, alltså jag tänker väl, kan man inte bara ha Tekken 2 också, för det finns ju ett <laughs> där som är ja, jävligt ja. bra, det är ju sjukt skärmigt spel. Eh, men ett fighting-spel jag, jag går in på lite fightingspel som jag också skulle vilja se Och då skit jag i att ja, vi måste hålla oss till max 20 spel Utan, ja, något av de här spelen skulle jag vilja se ja. uh, Bloody Roar Okej okay. tufft fightingspel till mm. Playstation uh, Bra jävla ös, man kan förvandla sig till djur mm. Som någon sån specialkraft Alltså, det kom några spel i den serien som ändå blev populära Men sen dog serien ut Okej okay. Uh, vilket är jäkligt synd faktiskt mm. uh, Helt klart i klass med tecken Och de här okay. uh, större spelen Sen Soul Blade Eller Soul Edge är väl rätt givet mm. Tänker jag också Det Är den här Calibur-serien va? Ja, ja. precis Du fick en nytt namn sen på mm. Dreamcast Som är helt uh, sjukt uh, <laughs> Um, varför inte Något av Battle Arena Toshinden Fast det här är bara min Nostalgiska hjärna som talar De okay. var egentligen aldrig särskilt bra men, nej, nej. <laughs> uh, Ja men det är kul att höra lite nostalgi Tänkte är en sämre version av uh, Soul Blade Okej okay. <laughs> Det var Battle Arena Toshinden Det kom väl några stycken av de där spelen Ja. Uh, de, det är väl de fightingspelen som jag skulle vilja se Det finns säkert någonting, någonting mer Toba or No One Eller något där som skulle vara coolt om det kom det kommer nog mest vara rollspel Du skulle inte förvåna mig om Final Fantasy Tactics Kommer också okay. Fast det finns ett annat spel i den genren Som jag mycket, mycket, mycket hellre ser Och det är Vandal Hearts Ja, det känner jag igen namnet på Helvete Det är ju, för att jag tycker att man ska Försöka satsa på de bra, obskyra Spelen blandat Med de som var populära på den ja, tiden ja, och visst, Det finns <hälvete> Absolut en tanke med det att erbjuda sånt som folk kan ha missat. Det sa du ju lite tidigare här. Vandal Hearts eller Azure Dreams, liksom, de mm. två hade ju varit rätt coolt om de fick vara med. Mötegris um, Solid är väl såklart givet. Det, behöver vi, det har vi ju fannit helt avsnitt om, så ja. kan vi ju släppa rätt snabbt. Uh, Tony Hawk, som du sa, är ju i alla fall tvåan är ju rätt givet. Ja. Om de kan lösa rättigheterna. Det som var kul med Tony Hawk, jag spelade jättemycket och skatepunk är ju lite sån här skämsmusikgenre för min del. Ja, ja, ja, För att jag tycker ju att det är så jävla snyggt när det är det takt och nästan Beach Boys-klass i stämsången. Ja, jag förstår precis vad du menar. Det är härligt. Det var där jag upptäckte bandet Lagwagon. Mm. Med skivan Let's Talk About Feelings Ja, Åh, oh, vad härligt det låter Du har hört den skivan Ja, jag vet vilken det är. absolut Jättebra omslag mm. Jag ska inte dra något skämt om Evelina nu <laughs> Nej Åh, <laughs> oh, jag kommer få så mycket pisk för det här Sinogers. Eh, ja, det vet jag inte däremot riktigt. <clears throat> Det är en sån serie Sinogers eh, var det första Sen kom Sinosaga. Eh, ett, två, var det en tre också möjligtvis på PS2 då som okay. skulle vara en, det är samma universum så jag vet inte fan om det skulle vara någon prequel eller uppföljare på det här mm. eh, sen finns det ju också en ganska aktuella spel i typ den serien Xenoblade Chronicles ja ja, precis så, det spelet är så jävla fantastiskt att jag får rysningar och lite klump i halsen. Bara tänk på det. Ja, vad vackert. Sjukt invecklad story och komplicerat. Men det är ett sånt vackert spel. Och så försöker man få in lite <hör> psykodynamisk psykologi i det här också. Med mm. detet över jaget och jaget. På ett jävligt konstigt sätt Ja <laughs> Vi kan väl lämna det där uh, Resident Evil 2 Ja just det, det är självklart uh, Kan ju bli en liten fin helhet Eftersom det är uh, ett remake på gång också Ja, ah, så varför inte liksom ja. uh, Jag skulle även vilja se Kula World <laughs> Ja det är klart att det ska vara med Det är ett av de roligaste namnen som finns på ett spel ja. Om man är svensk Ja, och det är ju det är ju roligt, spelet Ja, det är, det är väl, påminner det lite om de här Monkey Ball-spelen på något jag sätt? Jag skulle precis säga det. Jaha, ja. Fortsätt då för all del. <laughs> Nej, jag tycker bara att det är bra att ja. du tänker på samma sak. Mm. Uh, sen ett annat obskyrt RPG som jag skulle vilja se som också är det här. Det är som Final Fantasy VII, fast jag tycker att det är mycket mer intressant. Det är Legend of Dragon. Okej. Okay. Och ja, jag tittar lite på min hylla. Ja, jag har ju är... köpt alla spelen som jag tycker är relevanta. Och så några har jag väl missat. Uh, Alundra. Varför inte? Alundra, ja. Det vet jag att du spelar. Det är inte så länge sedan du håller på att spela något av dem. Nej, ganska mycket. alltså jag spelar lite då och då. Mm. Så gör jag. Fortfarande och fortfarande inte klarat det. Nej, det är rätt stort har jag fattat. och kanske ganska svårt också. Ja, svårt är det ju framförallt. Ehm. Mm. Uh, Grandia, varför inte? Mm. Alltså nu är det ju nästan bara rollspel Men anledningen till att jag väljer massa rollspel nu Är ju för att RPG som genre blev ju verkligen Så jävla bra med ja. Playstation ja, 1 Ja, den, de japanska exploderade väl här i västvärlden också I och med Final Fantasy 7 då ja. Som redan är med Ja, visst, så det kommer jag inte nämna um, Suikoden mm. Varför inte? <clears throat> Slipper man punga ut pengar för att spela det igen. Ja. <laughs> och Jävligt charmigt spel. Jag gillade det inte när jag spelade det. Men idag när jag tänker tillbaka på det så tänker jag men fan, det är ju briljant. Mm. Så. Och sen är det ju då min absoluta favorit när det kommer till japanska rollspel till ps 1 det bästa av dem alla. Mm. Det finns inte ett Final Fantasy-spel förutom Sexan som är i klass Nej, med det här. Jag tror jag, jag. jag vet är det du ska säga nu. Chrono Cross. Ja, det förstod jag. Fantastisk musik. Klart som fan, Chrono Cross ska vara med. Ja. Det är ju helt jävla sjukt att det inte släpptes i Sverige om Final Fantasy 7 kommer av alla jävla spel. <laughs> ja, just det. Liksom. ja, jag kan knappt prata om det utan att börja gråta. Mm Mm. Men Loaded Reloaded Känns det som det spel att det ja, spelat Det skulle ju kunna vara med ja. Bara för att det var Någonting Det är väl inte så jättebra spel egentligen Men det är lite kul mm. så um, Vad fan så var det något mer Destruction Derby 2 ja. Kommer du ihåg det spelet ja, ja, Jo det gör jag faktiskt Det är ju också så här, ett, ett spel som skulle kunna representera Playstation Ja men det är de man vill ha lite också Naturligtvis ska det vara så de är inte nödvändigtvis jättebra men det är också det här en uppvisning av så här så det var de här spelen vi spelar på vår tid. <laughs> ja. Något Ace Combat kanske? Nu tittar jag lite i din hylla. Äh... Du tog ordet precis från min mun. Bra oh, jobbat. Fan, en gång till. Ja. ja men Det är en positiv <laughs> sak. ja <laughs> Jag tänker bara bra jobbat. Ja, Ace Combat för helvete. Mm. Tvåan i alla fall. Mm. Första spelet är också bra. Nu kommer jag inte kunna name droppa de här igen För nu har jag nästan glömt vilka jag har tagit Men ja. sen är jag också Jag, jag håller ju med Charlie till 100% Med alla de spelen han nämnde Så ja. jag nämner inte dem Nej. Ja, Det är väl de då alltså, jag, jag kan säkert komma på fler Hugo-jakten på solstenarna Ja. Det var ett skämt Släpptes det någon annanstans än i Sverige Det gjorde det säkert ja. Tyskland Hugo Das Traschen der Sonne <laughs> vara äkta tyska? Ja. Du kan tyska alltså? Nej. <laughs> jag kan säga wollen see einkühlschrank ficken. Mm, jag kan säga tor som betyder mål. Okej. Okay. Nu är det säkert tor för jag kommer aldrig ihåg vilket ord det är så nej, jag kan absolut inte tyska. Men i alla fall så jag tänker att ett gäng rollspel borde de väl kunna trycka ut och sen väljer man kanske de största action och sen kanske några klassiker som representerar i alla fall början på Playstation. Ja. Jag spelade ett spel på demo, tror jag, eller om jag spelade fullversionen, Johnny Bazooka Tone. Körde du det någon gång? <laughs> Nej, det har jag inte. Man var någon Elvis-gubbe som använde sin gitarr som gevär. Coolt. Ja, det var ganska mitt minne har är ganska coolt men jag har inte spelat det på länge så jag vet inte fan om det är så mycket att hänga i julgranen egentligen. Mm. Eh, så. Sen jag tänker de som du nämnde tycker jag är minst lika bra som mina förslag så jag behöver inte nämna dem heller även om jag nämnde Tony Hawk 2 men jag ville dra den lagwagon grejen där för att det blir lite varm i kroppen när jag tänker på när jag spelade det spelet och eh, den lagwagon låten kom eh, och eh... Fan, vi har ju Rage Against the Machine, hur fan är också. Ja, det är tufft. Det är jävligt tufft. Mm. Det var ju för sig på den skivan som är deras sämsta, men den är en bra skiva. Ja Sen kommer nog inte på så det jättemycket ja, mer. Det försöker... kommer på ganska många ändå, tänker jag. Så det... Ja, alltså vi kan väl sitta och name droppa i all jävla evighet. Alltså, det kommer ju bli tråkigt att lyssna på tillsammans. Så, äh, så. Men jag, jag tror på en PlayStation Mini. Det kommer garanterat komma en Nintendo 64 Mini. Mm. Eh, det hade varit svinkult om det kom en Sega Saturn Om Sega släpper sin jävla Mega Drive någon gång ja. Och tänker på att, ja ah, fan, det fanns jävligt bra spel på Saturn också mm. det, fanns... det hänger ju på försäljningen, naturligtvis Jo, det är väl klart, men det finns, eh, ja Okej, okay, Saturn, jag vet inte, det kanske inte finns någon större marknad för det Men alltså, de kan ju inte leva på Mega Drive i 15 år till Nej naturligtvis inte. Så det, jag håller med dig. Så att eller, vad fan Mega CD då? Eller 32X där fanns det ju i alla fall ett bra spel. Sonic. Ja, Knuckles Chaotix. Ja. 32X alltså sen eh, Mega CD hade några. Vad bra. sa du där det sista? 32X? Nej, precis Nej, jag sa jag sa Sonic och så sa du Knuckles. Och sen så Ganska Sender eller? Knuckles KRX Ja, och sen efteråt Sen så, du fortsatte Ja, fast det är till 32X då Ja, var det så du sa Ja, jag okay. tror det <laughs> jag, trodde du, jag trodde du namedroppade ett spel nämligen Nej, det gjorde inte Nej, okej, okay, bra För jag hörde ja, inte ja. Megacedjen har några skojiga spel Men de orkar jag inte sitta och namedroppa Men det där kanske de då skulle Kanske försöka tänka ett steg närmare Att ja, men vi hade några bra spel till 32X Och, C och Mega CD i alla fall Ja som man skulle kunna få med. Alltså Snatcher tror jag att det är, heter det så. Ja det, är... ja, det tror jag att det är många som skulle vilja testa som ja, att fans. Det. det måste ju komma på något sätt. Det har ju till och med jag känt. Ja eh, och, Det är något man kan du säga, jag tänkte dig. Eh, väldigt inspirerat av Blade runner, skulle jag säga. Ja, det är är väl, jag, jag har eh, bara sett det plagierat i princip. Ja. Så det är med robotar och sånt där coolt. Ja, och det är ju Metal Gear som har gjort det. Också. det väl? Oh. Så att det är ju Metal Gear som är med också i det här spelet på mm. ett litet hörn som är en sidekick. Men jag tycker definitivt att de borde försöka tänka <coughs> Saturn och Dreamcast nu istället. Oh. Ja, för att. Eh, ah. Nej, släpp Sega Mega Drive nu ja. för, för en gångs skull mm, Och så hoppas jag att den säljer Och att de tar sitt förnuft i fånga Och går vidare med andra minikonsoler mm. Saturn Dreamcast Saturn Dreamcast Då <laughs> Ja Är det några andra sådana minikonsoler Som man nästan kan förvänta sig PC Engine Ja du Den hade jag inte hört talas om förrän jag var 27 typ. Nej, Så det är det jag ingen köpa. Undrar jag om det går Du nämnde Amiga förut mm. eh. Det är ju också Väldigt europeiskt mm. Så det känns ju mer som en Crowdfunding grej ja. Commodore 64 var väl lite Du mer... kanske skulle köra på det Emil Amiga Mini Men jag tror att det är någon som redan har gjort det ja, Eller i alla fall har liksom, pitchat för en idé Om en Amiga Mini för ska man göra en Amiga Mini då skulle jag ju vilja att man har att man emulerar Workbench, alltså operativsystemet mm. och hela den biten. Ja, just det. Så att det inte bara är att här är några spel som kom till Amiga, utan då får man ju nästan göra så att det är som en liten en Amiga. Mm. Att man har någon officiell betalversion eller sådär av UAE mm. som emulatorn heter som emulerar en Amiga väldigt bra, ja. alltså du får välja vilket eh, chipset, vilket moderkort, alltså alla de här grejerna, det är ungefär som att du bygger en, när du köper en dator i delar och bygger ja. UAE är ju som att du bygger din egen Amiga genom att välja vilka delar som ska vara i och vilka, hur mycket extra ram du ska ha okay. och hur många eh, hur många diskdrives du ska använda och sådana här saker alltså en sån emulator skulle ju vara guld. Kanske svårt för Gemenehen att begripa sig på, men jag tror inte att Gemenehen köper en Amiga Mini. Nej. Det kanske är de som Cyber beskrevs som Amiganer. Ja, just det. Men jag skulle tycka att det var kul i alla fall för min del mm. med Amiga Mini. Så. Och då får den vara kanske baserad på 5 eller 600 om de inte ska ha möjligheten att ha alla chipset så skit Ja Okej, okay. oh, det låter ju bra Så det är. Det blev ett ganska långt samtal idag ändå Om fan allt möjligt Ja, det börjar lite spretigt Men eh, det ordnar upp sig <laughs> <laughs> Det var väl meningen skulle vara lite spretigt Ja, också. så är det ju alltid Det blir ju mycket fokus på Playstation Mini då förstås mm. Men eh, jag tyckte att det är väl kanske mest relevant nu då Ja, den har uh, ju utordnanserats eh, på ett annat sätt Och släpps lite Spel som vi har pratat om Så det, det kändes rimligt att ta den idag Ja, och så får vi väl se då Om Sega får arslet Ur vagnen att göra en I alla fall Dreamcast mini med Crazy Taxi Spelen och Soul Calibur Det första Soul Calibur mm. Och eh, andra godbitar som släpptes till den apparaten Ja Giga Wing kanske, eller Toy Story eller Det blir nog bra Code Veronica, alltså mm. det, det finns ju Massa bra skit där också Ja men nu knyter vi ihop Och jag tycker att ni ska göra som Charlie Och gå in på fyrkantiga ögon och kommentera en rolig artikel Ja det tycker jag också eh, att ni ska äh, göra Följ oss där på Facebook helt enkelt mm. Eller för den delen på Instagram på fyrkantiga 0gon. Mm. Sen ska jag nämna någonting som vi inte har nämnt på jävligt länge Det är ju faktiskt fyrkantiga ogon I ett och samma ord snabelagmail.com För det är där jag kan svara i alla fall Ja jag har ju inte så mycket med vår Facebook att göra längre i och med att jag inte har Facebook Nej, just nu. det blir lurigt då. <laughs> så att det går att få tag på oss på många olika sätt. Yep. Kan ni ringa mig på 07? Nej. <laughs> mm. Så tack för att ni har lyssnat ja. även den här veckan. Ja, tack så mycket och ha det fint. Get